Kjo emision ishtë ndarë në dy pjesë. Pjesëa e pare emisionit ka të bëjë do të flasim rrët një teme të caktuar islame. Pastaj në pjesën e dytë, pas një shkëputje dhe një pushimi, do të rikëthehmi me pytjet dhe ato e, shqecimet e cilat zakonisht i dherkojnë shikuesit në përmjet telefonit apo në përmjet mesajeve dhe ne do të mundohmi brenda mundësis që të japim përgjigje në përgjigje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 ashtu siç dallon muaji Ramazanit nga muaj të tjerë të vitit, ashtu siç dallon dita e premte nga ditët e tjera të javës, një ashtu edhe ditë këto disa ditë brenda vitit dallojnë për nga vlera dhe rëndësia nga ditët e zakonshme të të vitit në përgjithësi. Dhe ngaditë më të vlefshme dhe më të rëndësishme të tër vitit janë këto 10 ditë të Dhulhijjes që janë në fakt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 Me gjithë se shumica e komentatorve anonjnë se janë përselim dhjetë ditët e dhul hijgjës me këto e lejalin ashër, kurse me washefë i wal wetër, disa prej uh, uh, ulemave kanë thanë, uh, betimin e qiftin dhe tekun është përselim që Allahu Gjallala po betohet në, në, në tekun dhe thotë ditën e nantë, Të dhul hijja së Ardita e Araf Arafatit dhe po betohet në ditën e 10-të e Ardita e Kurban Bayramit atëherë kur prehet Kurban Bayrami.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 Krahasimi në mes të ulemave në, në, në trajtimit e tyre, se val a janë më të vleshme dhjetnetet e Ramazanit të cilat kanë kalu, dhjetnetet e fundit e Ramazanit, të cilat vërtet për vlerën dhe rënsin e tyre kanë folur hë gjallar dhe kini dëgju vazhdimisht e, në të gjindët në ata e kadrit e kështu me radhë. Pra, këtë djetar dhe djetar tjersë sharojnë se val të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 këto 10 dit të dhullhigjes jenë vërtet dit me vler, që nuk do të duhe i besimtari të i neglijoj përshkak të, të këtyre trajtimeve që i bëjnë ulemat dhe shpjegojnë, dhe këto elaborimet të slatë neve i cekum nuk ishte përshëllim që juve t'ju nëgarkojnë me ato se që farë kanë thanë ulemat, po për të kuptuar se vërtet të dhullhigjes, shtrajtimi të sën e kanë bërë këta djetarë të respektuar në përgjësine për librat e tyre, japë me kuptu se vërtet interesimi i tyre, hullumtimi i tyre, gjetja e të vërtetës të sën ata e kanë bërë me këto trajtime, japë me ka, kuptu se sa ata kanë qënë të interesuar që këto dit të i vëjnë pah dhe të kuptojnë vlerën e tyre dhe në anën tjetër, në anën tjetër edhe të i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 sa e vlefshme apo sa të vlefshme në këto 10 ditë duke jashtë edhe atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë ditë se dita Arafati është dita ku pejg Allahu i plot fuqishëm më së shumti i, i shpëton robrit aty njerëzit në përgjithësi nga zjarri i xehnamet dhe i fut në xhenetin e tij, do thot më së shumti në këtë ditë sesa ditë të tjera të vitit në përgjithësi. Prandaj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 kredh kjo ceremonie çe logaritat si adhurim kredh kjo kryhet në në ditën e vitit Dhulhijjas dhe kjo çuhat edhe dita e Nahrit do thot dita e thirrjes së qurbanit pra këtoin vetëm disa nga disa nga ato e, e, Gjera të slatë aludojnë vlerën dhe rëndësin e këtyre dhjetë ditve të dhulhigjes, kur se Ibn Hajjerin njën nga djetarët e njuhur, posa shesht nga djetarët njuhur në, në shkenzën e hadithit, a i kur flet rëth rëndësis dhe vlerës e këtyre dhjetë ditve të dhulhigjes, thot se vërtet shkaku se pse këto dhjetë dit të dhulhigjes janë më të vleshme,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 në 10 ditët e dhul hijjes krahas këtyre adhurimeve, agjerimet e namazit të këtyre xhirave, sadakas, ju bashkangjet ngjesim edhe thirrjen e qurbanit pas saj haxhin, udhimin që e bëjn haxhit në përzisi, prandaj këto janë ato shka veprime të zgjat faktikisht e bëjn të vlefshme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 ti prëstot ato dhjetë ditë në formën dhe mënyrën më të mirë, sikurse një njerëz i cili e paralajmëron për ardhen e një musafiri, nuk ka dyshim që ai musafir nëse është i veçantë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 edhe 2-3 ditë po them kushtimisht që të futemi në në këto 10 ditë vlefshme dhe shumë të rëndësishme të vitit, atëherë vallë çfarë do duhej ne të bëjmë, që të paraprgatitemi ta presim kët mosafir, i cili vërtet që i ka shumë i bërë çëshm dhe përfitoi shumë nga përfitojmë shumë nga ai. Prandaj çfarë do duhej besimtarit të veproj për ta pritur kët mosafir, ndoshta e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 ç'i po konsideroj sezon, ti konsideroj si momente që ai do t'i shfrytëzojnë në maksimum maksimum për të arritur atë që e ka premtuar. Allahu i madhreshëm se do t'i shpërblej, ata të shfrytëzojnë në formën dhe mënyrën më të mirë. Me një fjalë shembulli i un dhe shembulli i i i besimtarit të sincer të karshi këtyre 10 ditve të thullheqës, është sikur se shembol i një trektari, apo një bujko, i cili të fërë,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 Adhurim për Allahu në madhërishëm që ajtë bëjë ndonjë gjinahë apo ndonjë ndo mëkatë të së njën kandalu Allahu plëtfuqishëm dhe pegamerit ti Muhamedi, lafdrimi dhe pasha që është një bitë. Pra këto ishin ato tre, po them kushtimish, zotimet dhe veprimet të së latë, do duhej e, një koqirit të bëjë karshik ti Musafirit të sën e pretë, e para ishte e largimi tështë,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 Ajo që farë është e veçanta e këture dhjetë ditve të dhullhigjës, është se vërtet, vepra të si jetë preferohet të bëhen, dhe thotë nuk janë dheçanta, apo nuk janë caktuara, të themi është e, është e preferuar të bëhet kjo, kjo, kjo, dhe të ndalimi në këtë. Por, ashtu si shka shpegu, përgameri sallësallëm, el amelu salih e ka qua itur. e torë, vepra e mirë, vepra e mirë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 eh ditën nga këto 10 ditë të Dhulhijhes atëherë është e preferuar jo në formë obligative jo në formë me thanë se kështu ka vepruar pejgamberi sa sallë selam për arsye se nuk kemi diçka decisive shumë të prer se pejgamberi sa i ka kaluar të gjitha 10 ditët e Dhulhijhes në Axherim ajo çfarë vërtetohet është se pejgamberi sa selam në formë decisive e ka axheru ditën e 9 të do thotë ditën e Arafatit dhe ka nxit besimtarët të axherojnë këtë ditë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 Në duket se kemi telefonatën nga regjia, të shohim kush për në lejmë rrëtë. Selam aleikum. Aleikum selamu rahmatulloh. A banë për të të gjëhë dhëtë një abo? Po, urna. A më janë ishë meninu e prejtë mërkurës, e dhejtë premëtën, a ma më janë ishë pejtëajtës e dhejtë premëtën, që përve dhejtë? Po, mirë. Që nështë jënë ma adjarës, prejtë mërkurës, a ma prejtëajtës? Në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 nuk ka dyshim ë që shumica e, e njerëzve e dinë që nga aspekti fetar lloja e Bigjozit dhe Kumaris është një nga veprat më të ndyta që mund t'i bëj besimtarit apo njeriu në kët tokë, por kur njeriu futet në kët në, kët, në kët në këto veprime dhe në një formë do të thaha bëhet i varur si rezultat i i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 që i tili të largohet me një fjallë do të bëhet një trajtim pak më specifik dhe i veçan. Pra ndaj, unë në këtë rast do të, të kësha kshilu këtë grua, që fillimisht në qasjen e, e, e saj që i vënda i burit, mos jetë vetëm qortus. Pra rështu e se gjdo njëri nuk e përbalon qortimin, qofte edhe nëse kupton drejtë se aj qortim është në regullë, do thotë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 Po, unë. Për çani çani lëron shumë. Po. Çani lëronon sot vesë pa kënozhë Azomin. Po. Është mira, po është po keq. Do thotë pyetja juaj që t'jem pak më i qartë. Pyetja juaj është pse ju shqetëson pse kur thirat ezani çani ulëron. Apo?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 dhe nëse a i burë nuk largohet nga kjo shoqëri, atërë nuk ka mundësi në asë një formë që a i të lejë këtë zanat përderi sa ata shokë, mbesin shokë të, të ati burë. Pra nda ju duhet të mundohëni që në këtë të ndikoni që a i të androjë shoqërinë. Qoftë duke i bërë presion edhe ju që të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 pyetjen një personi i cili pyet se pse kur thret ezani zakonisht çani i cili është afër apo çent në përgjësi ulérin un them fillimisht nuk ka diçka të qartë në kët apo të themi se kjo është për kët shkak apo për atë për arsye se nuk ka diçka decisive nga dhënat që kemi nga faniet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam et et asfar çfarë mund të themi është ajo se vërtet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 Dhe nëse një person dënë me, me ba kurban, atërë kjo kurban bëhet branda këture 4 ditve. Dhe nëse bënë ma heret apo ma vonë, atërë aj nuk ka ba kurban. Ashtu që është thot pegameri sallallahu aleyhu a sellem. Pra arqës e tregojt me një rast i dërguar e Allah të lafdrimen dhe pacha qoshin bitë,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 mund bëhet edhe gjatë ditëve të bajramit, por do të kuptojmë se kjo nuk ka lidhje me ceremonim e therës të kurbanit e cila bëhet gjatë ditëve të kurbanit. Por kjo është kurdo që ka mundësi me ba besimtari me therë kurbanin, atërë ati a i mjaftohet edhe bën me ba dhe me këtë e qënë vend këtë synet të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem.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 Uh, tash më shenë të vedit që më në ranësit, në gjëval i gjëratën. Gjera, po? E ju e shumë të qejë, dhe shtë në medit kështu. Unë përdu më i në havalë, jam ka të pëtër djeqare. A është ma se vatë me imë, dhe përton, a ka më pasin ma shumë se vatë me vaksinit dërgjitër, dhe, dhe që s'i një në havalë. A përmune këtë obligim që është dhe të rymysht me imë, havalë, Ajo, graba e janë, për e allohë që e mos, o është ma me lanësim bela këne 20 ditve, apo që në ndër ditë ishë është në lanësi, unë dhe më thomë e të kri objekin në ten. Po, ju jo kini për qëllim, jeni 54 vjeqare, dhe jo, 48 vjeqare, 48, 48 vjeqare, ju shtu apak vitën më falni, pra, po, deshironi të mbullohëni, apo? Të po, vënoni shaminë? Po. Po, më falni për zhgjerimin. E tash pyetja juaj është thonë se është më e vlefshme të mbulojmë në këto 10 ditë të Dhulhijjas apo kur do cim... të? E kuptova, pra kuptova pyetjen. Po, e kuptova. Ë kuptova pyetjen. Ai thonë. Mirë. Nuk është obligativo, s'do ne këo digjinitat. Po, e kuptova pyetjen. A keni diçka tjetër? Jo, jo, faleminderit. Dhe... Da... Zoti është problem edhe juve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 baba qenja mi muoje nukate ek e, do e ka njonen, për më të askëpti dandojke nuna qëpë i bobërë të zhojkë dhe babejktat të katastru që aashma për më njete, nëcqueru këmë e shtira e lodë for që muit më kën crazy të echenerashë për bobër i pa ngë kun të nát dhe zhojagtë e желat në lifejke më takesoj mu avite ndon alongside srë rujhitet ke Dhe Aleikum salam wa rahmatullah. Mir, mendoj se është mos t'i mbetem borx kësaj pyetjes secë e lezu ng bajet e gjat. Prandaj themi që lutu Allah, Allah na vadhëroshëm motrën e nderuar që e, në katfes Allah ta tu jap bereqet dhe Allahu të qoftë bereqet mbi juve dhe të qoftë bashkimi ju i juj në atë që është hajër.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 Për unë e më dhe bje falë, a i fali pasë vakëtë në masë, edhe i lutë në asotit me një falë gjinatë e krejtë. Po që e që piqë kemë bëkërë, më taj si për gjinatë të mdoja, e po është një andërë që më që më falë dhe nate. E disa më qita është dhe ti për gjinatë të mdoja, a për se për ndukëse. Mirë, po, edhe juve, e, nuk ka të dushim që haresa është pjesë e jetë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 Pjitje, bëjue, zi, po daj piti e praju e zë vërë. Po urno? Ikom vërë të kri, po pak me të marko që se išala kjensovër, po akav lë problemë bukësit malë. Po aš që në, po në valitë një mshkru në nëzvijtër, eve kom pasi rëse vënë kvinës për shu që jas në në nësje. Në po? edhe në kalimin e kohës që njëfë një botës vitrane edhe jënë shumë taktikar të fort edhe këndër shtar që më kanë fungë një kolmështë të ashtë fort sa dhe sënë zotënit pa lojnë el në qëllë e din hembalmenja në rrështë hembalmenja po më nëjtë për keqo për jo ala anën djetë më kanë shumë e gëfarë që e të përdojnë tashmet më të më dhe se përpoha poprës ka ditë shumë tashmet që ka internet, ka informasjone, ku të adiune, e lanë e kom haji, hajin e kom haji, vetëm vërgatë në lënë me shkuar, lëtë që atash më ka mjërë, ka e, të, e, e të, taj, taj qëmsi, të më ka hië, pasë që për në rranë, më kapë, e batë të të të të tëmëve, e vazate të diktaj, pa gjumësi, ka më të më dhe shumë, e dhjëta e më shum nëna vetëm ka ona negative nuk luajë ama kujom jeri fit të kështi sa duhet luzu çu ka të le le pa volë le pa pamvon e çu ka kualifikate vetë Allah inshallah mua u zgjon edhe paka shum, po ta qet pak aşum po mirë kështë. nikshi ksila mirë në rregull inshallah do të i marrni këto Allah e shpërblet që na që u lajmëruat e po kthehem para para kishte pyetja e mëhershme dhe them që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 kjo duhet me cin mota e besimtarit dhe besimtares. Në çështjen e harresës atëre edhe në kët nuk ka edhe ndoshta do të ishte nevojshme që besimtari dhe besimtarja të lutë Zotin e Madhërisëm që Allahu xhalaola t'i ja, kthjellë mendjen dhe të ta bëjnë nga ata të cilët e largojnë kët dobësi, qoftë edhe edhe në formë do thotë shkallë shkallë kadal kadale dhe mendoj që lutjet gjithashtu ndikojnë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 të regon të thotë për disa probleme familjarët e cilat i ka pasë qoftë me fmitë, qoftë me, me, me familje në përgjësi dhe si rezultat e kësaj ndoshtë të në vetë vetë në ti paska një loj plogështie, një loj depresjoni, një loj shqecimi që i shkakton pa gjumësi, i shkakton një loj neglijenëse edhe pse familja të regon të afrëmit e ti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 Po, një familie, nukun, nukun, aloha, وهko, ben, gjes, në gjunjë nga ushtreja. Po, urrno. Jemi një familje baya dimuhem me xholeje në lutje Allah inshallah Allah e dal. Fo, entëjes 40 kënd budume, budume kërcit. Allahu ju ozoft në rrugën në atë që është më sahtë. Allah po, jetë, shamin, expired, desh, e shpëton. Po, urrno. Po, ndërhyj dora e ka bujë gjasë mi vjet, dikur se nuk ka obligim me pas në gjë shanim, dikur se tetë në 10, 20 çalim që të rroqet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 Që qërë, da është ta me bo një pytje kështë në lidhje me një motër teme, o kon e, e matume për nëndë vjetë, nërë po të ashtë që tri avë ndopi pi, pi bu rrëtër e kohë 3.000, 2.000 i kohë. E, e të ashtë ndopi pi tina shkoki që nuk ka posë jetë këmë tërme ta, dhe më zonaj e, e ka traftu e, ka bo zhinë në plusë asaj, ka bo vipra penalet, këqia, në përëtërme, që sisteme e senatorin e social e popullit që më vau këtë banë fmire që dy herë që ka ndodhur ky rast e që dy herë ja ka falë tash ne tritha po specifikisht më mja fal më plus së sa ajë ka thirrë dhe ka thonë se nuk do më më vetëm a dhe ai burri e thashë motra ka rënë hall e një një kështjë nuk e kuptoj po mirë e, do tha do ta menjëherë përgjigjem pas pak pasi që ti përgjigjem pyetjet më hershëm Prandaj i kthehem këtij burri e, me probleme dhe me depresion, thash pak më herët pjesë tjera të jetës janë edhe këtu, mundimi edhe këtu, fatkësi, prandaj njeriu nuk duhet të dërzohet. Njeriu nuk duhet të nënshtrohet aty në prova dhe të del para tyna se tash un nuk mund të bëj zgjidhje dhe të mbetet aty. Po vazhdimisht duke pas e, parasysh shpresën tek Allahu xhalla wala, duhet ta ket parasysh që Allahu xhalla wala nuk e ngarkon asnjë njerëz me ndon një mundim, apo me ndon një sprovë që nuk ka mundësi me te i kalu dhe me përbalu. Prandaj, kje e parasysh se këto mundime, dhe këto sprova, dhe këto bëllohashime me të cilat po i përjetan, janë dhe thotë të vërshtira për ty, po dije se janë të te i kalu shme dhe janë përbalu shme, nëse ti deshiron me i evitu dhe me i përbalu. Nëse ti je i gatë shumë, nësë më dorëzu. Prandaj, ajo që farë të ti është si problem dhe q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 tur oxin kapas pa, ka rast apo vet ky pegamesa ka qen njeri i cili ka mbetur i jetim ë në moshën shumë të re dhe i kanë ndekur të dy prindë ka e, raste kur është përzant nga shtëpia e tij edhe të gjitha këto këto mundime i ka tej kalu me sabër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 për shkallom që toni oh. e është i qetë, thosë se ata sfutor do të janë do ti do Allahi. Qi sikun e janë dhart von e janë a a, a, a mund të më amund të më vonë në shëvon ai njëri që është i rrathon në kohë do stërcia ka ka gjë sa erën poshtë murut mëvon sa lavë i i i shkatuon ose i thosin inshallah e dën ata. Po. Ose a mund a a os e mund të si kjo jetë tek çoj vote në natë fillën gjithë tjetër çasto në metrolinë me të qyshini. Po. Tah e kuptova pyetjen, e kuptova qyshin. Ai chim, nuk, nuk mund të komi drejt se ya ja ran, si ya, ja si ya ja, nuk di shafur me ushyet familjen për me voti çka nuk ma mend menë që mund të komi siç e preferohen të jsonë shon i don Allahi ata të cilë vojnë janë xhanore, janë is allahu i strofan an kë dinë jo po au mos os e, ma afër njerëz këta njerëz janë të shitmalkun si thonë oh. ti si si allah i nuk i don këta edhe në të botë e kanë edhe në botën tjetër mirë kuptova shumë shumë shumë i qartë je shumë i qartë janë pyetje në shala do ta merë është përgjigjen, por vetëm të i përgjigjem edhe pyëtëve të me hershëm të sënët kanë telefonu. E, një pyëtë thotë të regonë për familjen se e ka gruan tash në moshën gjarët e një vjeqare dhe pas ka dëgju se tash në këtë moshë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 Dejam radhuni fytytë për namazet ka sa që po na jesin kanë erë. Po. Ëh kur vetëm i fal për shkakun namazin e drejtës. Po e kuptova. I di vfondës me fal namazut ja. Po e qarta, e qartë pyetja, e qartë. Çike pyetë? Faleminderit shumë po. Allahu s'oblih me Zenek. Edhe edhe juve ju falënderoj për Faleminderit shumë. Ha, kuzhinë, po. Do ta merrim përgjigjen pas pak. Pyetja e radhës është se tregon një, një shikuës që motra ka qene martuar 9 vite dhe pas 9 viteve ka ndull një shkururzim, tash është në një situatë shkaku i shkururzimit o shumë i qartë, pas ka fmi, burri qenë ka do thot një person jo stabil, pas ka bërë shumë të i kalime duke fillu prej tratis bashkortore, pas taj edhe në, në problemet tjera si kurse jënë do thot disa veprime, si që po përmenën do shta dhe kriminale e kështu më radhë,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 fort të sqaruar çështjet e shkurorëzimit dhe e, problemet e saj vërtet duhet një qasje pak më e thukt dhe me që hoca respektivs ai personi i cili don dhe sqaron këto gjëra me që pak më shumë ndërhëlla se dhe mos jet ajo e tëra vetëm çfarë mund të jetë rezultati i asaj pyetjes që dërgohet qoftë në në emision sikurse tani apo në në raste të ndryshme kur jemi do thotë me në formë do thotë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 do thot me fukarallëk respektivisht dikush provohet me smundje, dikush provohet me me ndonjë problem familjar, edhe pse ndoshta ka pasuni e shëndet e kështu me radh mirë, por me problem familjar, dikush tjetër provohet me humbjen e të afërmëve dhe me me ndonjë tragjedi në familje apo në vetveten e tij. E kështu me radh llojet e provave tek njerëzit janë nga më të ndryshmet. Prandaj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 Allahu Teala olati i jap shumë pasuri dhe si e sprovon se si ai po e menaxhon kët pasuri dhe në fund rezultati dhe dhe përfundimi i tij të jetë në, në, në raport me atë se çfarë ka vepruar atë. Kemë shembullin e karunit për shembull ka qenë një njerëz i cili ka qenë shumë i pasur dhe Kurani i famullart e përmend kët njerëz, por e përmend për të keq. Dhe tregon se as shumë ka pas këty pasuri saqë çelsat që atyre deponive të pasuris që ka pas kë, e, për mi bajt ato prej një venin, venin tjetër, u duhtë mi bajt me deve, me transport. Dhe të thot, jo pasurin, po qelsat, ku është në mshef pasurin, kdo më ku e ka mbyll pasurin, qatë shumë që ka pas. Me gjithat, Allah Gjallala të regon se kë ka qeni sprovu me këtë pasurin, edhe Allah Gjallala ka doshë maspore me sprovu këtë njeri, pas taj mi sprovu edhe njerëzit që ma gjepse shenë,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 do të mundohet ka fal drekën edhe ikindin dhe ka hy namazin e akşamit e drejta është ai maspara ta fal namazën e drekës pastaj ikindis pastaj ta fal akşamin dhe mos ta prish radhitjen ashtu si janë parapam gjat ditës e një veprimi të së bëjnë disa disa njerëz që nuk e fal për shembull namazën e drekës edhe ikindis dhe vjen koha namazit të akşamit ai e fal namazin e akşamit pastaj e fal namazin e drekës edhe ikindis është një veprim që